Вчорашні загарбники, які нахвалялися промаршурувати по всьому світі, стали жалюгідними спекулянтами, торгували вже не за розкішними вітринами, а між руїнами, на накладовищі, в занедбаних пивницях серед бруду і пороху. І вчорашні претенденти на світове панування вимушені були упосліджуватися перед тими, кого ще вчора топтали, розпинали, пускали пилом і димом за вітром, а для тих зовсім не важило, що і навіщо купувати. Головне – відчути повноту свободи, сили і влади. поковерзувати, позбиткуватися до схочу над цими невдалими спекулянтами та ще й заплатити окупаційними марками, цим свідченням приниження й ганьби для поконаних. Дивна річ. Хоч яким ненависним видавався для зібраних у Осендорфі Тисячі тисяч наших людей цей обурливо недоречний табір, вони вперто розтікаючи з нього, все ж рано чи пізно знов поверталися туди, бо тільки тут їм обіцяли повернення додому, а за цю обіцянку не були готові пожертвувати навіть свободою. Жертви ненависті, катівської жорстокості безжальної фашистської машини нищень, а вони, може, найбільше хотіли любові. Байдужі військові чиновники не подумали про те, якими вибухово небезпечними будуть тісні зіткнення величезних мас молодих чоловіків і ще молодших жінок. Холодні реєстратори не могли передбачити, що тисячі тих, які на численні запитання облікових карток ще вранці відповідали неодружені, вже до вечора готові були відкинути заперечне «не», бо знайомства виникали майже миттєво, симпатії спалахували як порох, Зв'язки при цій видимій несерйозності народжувалися, щоб уже ніколи не умерти, на все життя, назавжди. Ніхто не дбав про чиїсь дозволи, схвалення і благословення, про реєстрації та інші земні формальності, бо ж прекрасно відомо, що всі шлюби укладаються на небі і тільки перед вічністю складатимуть звіт двоє закоханих. Однак уже на завтра від справ небесних доводилося повертатися до земного буття. Американську комунатуру Оборанювали нові й нові сотні нетерпеливих розгніваних пар, ревіння молодих голосів, стрясало спокійні стіни кабінетів і офіцерських помешкань. «Дайош сімейні корпуси! Дайош сімейні корпуси!» Одного корпусу, виділеного для сімейних, виявилося недосить, ніж десятками чоловічих і жіночих корпусів. Він був ніби запал гранаті. Ось-ось мав статися страхітливий вибух. Я прибув до Осендорфа саме в ті критичні дні, і врятували мене тільки те, що врятувало весь світ. Велика перемога. Доки тут не було представника радянського командування, все якось обходилося, варилося і переварювалося, але не вихлюпувалося назовні. Перші дні після мого прибуття теж ніби все було тихо, а може я через недосвідченість нічого не помітив». Та ось перемога, найбільша радість у світі, наш маленький парад, наше свято і моє несподіване збентеження, не для того ж присланий сюди, щоб ставати жертвою розчуленості, а тоді неспогаданий вибух, майже катастрофи і ніби якесь дике відродження війни. Я міг би висунути ще одне пояснення того, що сталося – перенасиченість життя збірного пункту подіями, незлагодами і конфліктами. Як темна хмара небесна, коли в ній скупчується надмір вологи, так і це зовні упорядковане і розлініне життя 15 тисяч готових на все людей приховувало в собі загрозу неймовірного вибуху, яка наростала з кожною новою партією привезених студебекерами до Сандорфу, з кожним непорозумінням між американською охороною і табірниками, з кожною сутичкою біля жіночих корпусів – Куди поночі рвалися заокеанські залицяльники з щедрими дарами для наших дівчат і обіцянками, може, й щедрішими. Для мене той день теж вийшов ніби спресований, бо щойно я повернувся з четвертого жіночого корпусу і, сяк-так, снідаючи, намагався втишити своє серце після зустрічі з Оксаною. Як прибіг коляда і повідомив, що прибули з хемера підполковник Дурас і майор Йотков. Слідом за ним з'явилося і начальство. Коляду відпустили. На моє запитання, чи треба повідомити підполковника Сейса, дура з проморкотів. Потім, потім. Тоді, скусивши голову, довго оглядав мене з голови до ніг і з ніг до голови. Я стояв перед ним, задобіло виструнчившись. Гмикнув до майора, бач, який у нас тут капітан. Тоді спитав.